Em sents, Anna? Sí, te sento. Sí, eh estàs <coughs> una mica refredada? Bueno, sí. <laughs> Com tothom, no? No sé, no sé si és refredat o al·lèrgia, ah. però bueno, una barreja, sembla. <ríe> bueno, doncs som -hi. Digues. Seguim al 107.8 de l'FM, radiopalafrugell.cat, i a continuació doncs, seguirem comentant activitats que tenim programades a la nostra vila per aquests dies de, de Nadal, i avui doncs, ens posem en contacte ara amb la Fundació Josep Pla. Bon dia, Anna. Hola, molt bon dia. Doncs l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Pla, ens farà un repàs d'aquestes activitats que tenen programades eh, des de la Fundació, unes activitats que no només es queden a la Fundació Josep Pla, eh, Anna? No, aquest any eh, ens estrenem a fer una activitat eh, en l'escenari de la pista de gel uh -huh. i, i bé, la, la resta són activitats eh, d'aquestes més habituals, eh? des de dos dissabtes, el 21 i el 4, que fem Portes obertes. Eh, després tenim dues visites guiades, una, una que és el dia 28 de la visita guiada habitual que fem a l'exposició permanent mm -hmm. i que es titula José Pla, la diabòlica il·lusió d'escriure, i després la, la visita guiada corresponent a l'exposició temporal, que és aquesta del, titulada El primer artista que vaig conèixer, dedicada a Joan Baptista Cromina i Josep Pla. Uh, I llavors, a més a més, això que deies tu, no? que, que fem una activitat familiar uh -huh. a l'escenari de, de la pista de gel, perquè bé, ens ha semblat que era un bon lloc per, per ubicar l'activitat la, familiar tenint en compte doncs, que són uns dies que allà hi passen moltes coses mm -hmm. Això serà aquest uh, proper divendres, eh, d'aquí una setmana divendres sí, 27 a les exacte. 6 de la tarda uh, es titula Ens divertim llegint, farem teatre, sabeu qui era en Gervasi? Um, no sé si ens pot explicar una mica més de detalls sobre en Gervasi sí, i sobre aquesta activitat la, la, la posar l'accent sobre l'activitat de llegir, uh -huh. eh, fer, fer veure i fer entendre que pot ser una activitat eh, divertida, i, i després, enmig de tot el taller, una de les històries que s'expliquen és la història d'en Gervasi. I, I llavors, una vegada explicada, eh, es fa una petita representació, eh? uh -huh. tot, evidentment, guiat per la, la monitora de la Fundació. Molt bé, doncs aquesta activitat que, com dèiem, podria ser la, la novetat d'enguany, doncs intenteu sortir una miqueta també de, de la Fundació, apropar-vos a un públic poder eh, més, més familiar, més infantil... Eh, sí, que fi, no és l'habitual les nostres activitats que evidentment, i per tant, com que això són aquests tipus de tallers que nosaltres oferim a les escoles, i, i les escoles sí que, que ens rebem que fan aquest, aquest tipus d'activitat, però llavors hem pensat que, que per un públic familiar doncs, està bé anar allà on, de, uh, on aquesta, uh, aquest tipus de públic doncs, uh, fa el seu esbarjo aquesta època, no? que és al voltant de la pista, ja, la Palafrogell. Uh -huh. uh, intentar, no sé si podem molt aviat o no hi ha data, eh, al final, per introduir Josep Pla, però poder, uh, per un infant, poder és una miqueta complicat, no?, que, que sí, t'interessi no per tant, Josep Pla. Sí, no és la introducció de, sí. de Josep Pla com el gran escriptor, sinó com la, la, la, la prov provocar el gust per la lectura, les paraules, el, el, la narració, el conte de fet de Pla al llarg de tota la seva obra eh, i per exemple la història d'en Gervasi està inserida dins el quadern gris mm -hmm. doncs, eh, doncs és de molt bon treballar també amb, amb einada i amb públic familiar mm -hmm. i després doncs, també si hi ha algun com que normalment els infants venen acompanyats en aquest, a la pista de gel doncs els adults poder que encara no coneguin gaire Josep Pla doncs, poder també els hi despertem I aquest també, coquet no? també descobriran coses segur, mm -hmm. seguríssim molt bé, Anna, doncs aquesta seria la, la principal novetat d'aquest any de, de la Fundació en Torna a les Activitats de Nadal i després ja ens has comentat eh, aquestes eh, visites guiades eh, que, que fareu també. Eh, la primera és el dissabte 28, no? Sí, la primera és el dissabte 28, que és el Josep Pla, la dia bàlic d'il·lusió d'escriure, i l'altra és l'altre dissabte, dia 4, uh -huh. eh, el primer artista que vaig conèixer. Doncs, amb aquestes eh, exposicions o en aquest cas eh, que tenen la, la Fundació Josep Pla les hem comentat amb, amb l'Anna eh, moltes vegades, eh, a través de la nostra pàgina web doncs també us eh, enllaçarem cap a aquestes entrevistes per tal doncs, que aquella gent que no la, les conegueu doncs, podeu tornar eh, o podeu recuperar aquestes paraules que ens dedicava la directora de la Fundació en torn a aquestes dues exposicions i nosaltres doncs, avui volem fer aquesta, aquesta pinzellada per aquest Nadal eh, a la Fundació Josep sí, també... I també recordar-vos que tenim ja de, ja instal·lat el pessebre que ens fa cada any el Lluís Bria, uh -huh. que aquest any, doncs, entre tots l'hem fet treballar molt, perquè té pessebre a, a, a, al teatre, aquí la Fundació, i a més a més, al Museu també també hi fa pessebre, i per tant, doncs, a, serà un goig poder poder mostrar tota la feina que, fe, que fa Lluís Bries fent reproduccions a històrics de Palafrugell. Eh, nosaltres, en aquest cas bé no és ben bé de Palafrugell perquè el que ha fet és reproduir el mascal de Ficó. I, i bé, ja el, tenim, el tenim ja instal·lat uh, es pot venir a visitar, evidentment i si el, algun dia és tancat doncs perquè fem festes un dia de festa com que el tenim arran de la finestra uh -huh. passant pel carrer Nou uh, es pot veure perfectament doncs, uh... a més a més d'això hem, uh, hem comunicat a les a les xarxes, doncs, que, que tenim la botiga oberta, que tenim, que tenim molt de material per fer possibles regals pel tió i pels reis, uh -huh. i, per tant, hem donat altra vegades sortida i comunicació al eh, marxandatge que varen produir a mitjans eh, a l'estiu, i que, bé, penso que és una bona ocasió per fer un regal eh, bonic i interessant per aquestes dates de Nadal I tant, Anna la veritat és que sí, doncs eh, ja ho sabeu teniu diverses propostes, les que surten a l'agenda i després també aquestes altres eh? ja sigui doncs, visitar aquest eh, Passebre que un any més Lluís Bries doncs, eh, ha fet per a la Fundació Josep Pla, en aquest cas doncs, podreu veure el Mas Calç de fitó i d'altra banda doncs, també teniu aquesta, aquestes, aquests articles que, que tenen eh, la Fundació Josep Pla eh, doncs, per fer un regal doncs, eh, diferent i també doncs, especial per a aquestes dates. Anna, nosaltres, doncs, eh, si no hi ha res més, crec que també després de cara l'any vinent doncs, ja comencem una altra vegada amb els, amb, amb el, o seguiu amb tallers. Eh, de... Sí, continuem tota l'activitat, evidentment, amb els tallers de l'aula de lletres, eh, ja tenim concretades moltes propostes, tant per Sant Jordi com per Flors i Violes i l'exposició temporal, però bé, de tot això ja n'anirem parlant. I tant, sí, i tant. La vida quan és... arrenqui l'any. I tant. Ara, de moment, doncs, venen uns dies de, de, de, de poder gaudir, de, de poder, doncs, estar en família i, per tant, Anna, desitgem, doncs, un bon Nadal i també, doncs, una bona entrada d'any. Doncs, moltíssimes gràcies a tu i a tothom, bon Nadal i molt bon any nou. Perfecte, Anna. D'acord. Moltes gràcies. Ja estàs fets. Fets, fets, sí. Vinga. Igualment, Anna. Adéu, adéu. adéu, adéu.